Der Himmel ist wolkenlos, die Sonne scheint, die Luft ist frisch und klar. Die meisten Bäume sind schon grün und es riecht nach Erde. Wann war das letzte Mal ein so schöner Frühling? Carsten Zahra kann sich nicht daran erinnern. Er hat die bayerische Landeshauptstadt hinter sich gelassen und ist eine Viertelstunde in Richtung Westen gefahren. Von der Autobahn aus hat er im Süden ganz deutlich die Alpen gesehen. Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, wirkt sogar aus 80 Kilometern Entfernung noch sehr beeindruckend. Das kann man von dem Ort, der jetzt vor ihm liegt, nicht sagen. Glaubing. Knapp 20.000 Einwohner. Eine Autobahnausfahrt, zwei Gewerbegebiete, drei Tankstellen, ein McDonalds, ein Aldi, ein Lidl, ein Schlecker. Ein Gymnasium, eine Realschule, zwei Grund- und Hauptschulen, ein paar große Wohnblocks, sonst vor allem Einfamilien- und Reihenhäuser. Fünf Kirchen und drei Friedhöfe. Ein Ort, wie viele andere in Deutschland. Bevor er losgefahren ist, hat Carsten Zahra noch schnell die Begriffe Hahn und Glaubing in eine Suchmaschine getippt und zwei Adressen gefunden. A. Und A. Hahn, Hauptstraße 14. Und Anita Hahn, Tannenbergweg 21. Wohnen die Hahns etwa nicht mehr zusammen? Haben sie sich getrennt? Wenn das wirklich stimmt, wäre es da nicht besser, zuerst mal die Frau zu besuchen? Vielleicht kann er von ihr schneller und einfacher erfahren, was er wissen möchte. Carsten Zara parkt seinen Wagen am Tannenbergweg. Nummer 21 ist einer der großen Wohnblocks in Glaubing. Er sieht sehr billig und ungepflegt aus. Die Haustür ist offen. Im Treppenhaus riecht es unangenehm nach Essen und Müll. Anita Hahns Wohnung liegt im vierten Stock. Carsten Zara drückt den Klingelknopf und versucht ein Lächeln. Nichts geschieht. Er klingelt noch einmal. Wieder nichts. Eine alte Frau kommt die Treppe herunter. Entschuldigen Sie bitte, wissen Sie, wann ich Frau Hahn erreichen kann? Klopfen müssen Sie, sagt die Alte. Laut klopfen! Dann geht sie weiter. Karsten Zara klopft. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jedes Mal ein bisschen fester. Nach dem vierten Mal geht die Tür langsam auf.